Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Зібрати себе у дорогу цього разу виявилося справою... Нелегкою і не швидкою. І це при тому, що збиратися Сергійович умів ретельніше будь-кого. Будь-яка річ, будь-який одяг узятий у дорогу має слугувати своєму призначенню. Це беззастережне правило Сергійович засвоїв давно. Три светри, дві пари штанів, чоботи резинові, Оберемо шкарпеток від шерстяних до літніх, о, шарф, брезентова рибацька куртка. Не така тепла, як китайська, але вода не проникне. Все це легко до великої сумки вмістилося, але найперше він на дно сумки дві книжки з серванта поклав. Миколу Островського з доларами і війну та мир з гривнями. Завів машину, поки мотор після довгого простою оживав, із залізної бочки через трубку хазяїн три каністри наповнив. Коли четвірку з сараю гаража вигнав, з неба дощ закапав. Глянув Сергійович на небо, а дощ йому прямо в очі відкриті. здалося йому, що дощ солоний, адже і на губи краплі попали, і на язика ніби це... Сльози небесні, а не дощ. Ніби це небо за нього, за Сергійовича, плаче. Бо і небо не знає, чи повернеться він сюди. І якщо повернеться, то коли? І якщо повернеться, то чи застане все таким, яким покидає? Під шум крапель оглянув Сергійович рідні стіни, дерева, паркани, оглянув свій маленький світ, у якому досі переживав свої негаразди і проблеми, переживав їх день за днем, ніч за нічю. Все це, і дерева, і хвіртки, і двері, і вікна, захищало його раніше, як фортеця, як бронежилет. А він же думав, що навпаки, що це він – Захищай свій дім, свій двір, свій світ. Ні, помилявся. Тільки тепер, коли їхати треба, зрозумів він це. Заглушив мотор, досить йому грітися. Ще треба причеп, що під стіною у гаражі вертикально стоїть опустити і до машини приладнати. Потім вулики до дороги підготувати. Один за одним перенести їх на причеп, плівкою від дощу захистити і стягнути ремінцями, підтягнути, закріпити. А ще важливо не забути десяток-другий банок з медом. Мед – це також гроші. Може, навіть більше спільного з грошима має, ніж ковбаса чи одяг. І ковбаса, і одяг різними за ціною бувають, а мед – Незалежно від того, гречаний він чи різнотрав'я свою ціну твердо тримає, Ха, як долар. Дощик не припинявся, але крапав він ненавязливо, спокійно. І для дороги з бджолами буде це добре. У спеку довелося б йому вночі їхати, адже бджоли від потрясінь нервують, і тоді у вуликах температура підвищується. А якщо надто високо підвищується, то і... Запаряться вони до смерті, особливо, якщо на вулиці жарко. А тут сама температура не більше десяти, і дощик хоч і теплий, але все одно охолоджуючий. Загалом складається все так, як для дороги потрібно. Біля будинку Пашки зупинив Сергійович машину, ключ від своїх дверей заніс ворогу-приятелю, але Пашка Змусив гостя чаю з ним перед дорогою випити, умовляв відчарку забезпечну дорогу підняти, але Сергійович відмовився. Насамкінець умовив Пашка Сергійовича довести його до початку своєї вулиці, до повороту на каруселіну, щоб провести його по-людськи. Куртку свою червону з білим хрестом на спині вдягнув. Правда, коли доїхала до повороту, вирішив Пашка, що він ще трохи далі з Сергійовичем приїде. Розлучитися ніяк не міг. Вниз до злому землі доїхав Сергійович акуратно, все назад, напричеп поглядаючись. «Бензином запасся?» – понюхавши повітря у салоні, – спитав Пашка. «Ага», – кивнув водій. Перед підйомом зупинив Сергійович машину. «Велась, тобі ж по грязюці вертатися», – сказав Пасті. Пашка зітхнув, подивився на дощове небо, вийшов з машини неохоче. Сергійович теж вийшов, зупинився перед Пашкою. «Ти її пофарбуй або забрудни», – кивнув він на куртку, – «а то точно підстрелять». «Ти ж зараз єдина яскрава пляма по всіх усюдах!» Пашка подивився на свою куртку. Губи незадоволено стиснуті. Видно було, що подобається вона йому. «Ну, давай!» – простягнув Сергійович руку. У Пашки сльози на очах. Він спочатку праву руку підняв на зустріч руці Сергійовичу. Ліва тут сама піднялася і обнялися вони по-чоловічому жорстко. Притислися один до одного і враз обійми послабли. «Ти там <хе> тримайся!» Сергійович кивнув на село, яке тепер ніби зверху вниз на них своїми садами і городами дивилося. «У мене в кухні на підвіконі меду трилітровка. Я тобі залишив». «Ну, все!» Суворо видихнув він і, не сказавши більше ні слова, сів за кермо четвірки і поїхала машина повільно брудною мокрою ґрунтівкою, чвакаючи колесами. Потягла причеп шістьма вуликами мокрою плівкою від дощу покритими. У дзеркалі заднього виду віддалявся білий хрест на червоній курці Пашки. Ішов Пашка додому, схиливши голову чи то від туги самоти, що починалося, чи то акуратно вибираючи серед грязюки місце для кожного нового кроку. Аудіокнижка. Сутеніло, коли машини, які їхали попереду, засвітилися стопфарами, пригальмували. Сергійович теж на педаль гальм натиснув. Ще метрів сто проїхав і побачив, що попереду пірамідки бетонні жовтим пофарбовані, смугу звужують. Тому їдуть далі всі дуже обережно, нема бажання об пірамідки подряпатися. Їхав, і він обережно, може, зі швидкістю пішохода, що поспішає, уважно під колеса дивлячись. Краєм ока помітив чоловіків у камуфляжі з автоматами. І один із них уважно на його четвірку і на причеп з вулоками подивився, після чого говорилку рації до рота підніс. Не сподобалося це Сергійовичу. Затримав він погляд у дзеркалі заднього виду, на автоматами компанії. Здалося, що вслід його машині дивляться. Неприємні перечуття виправдилося хвилин за десять, коли ще один камуфляжник з автоматом на грудях жестом руки дав наказ Сергійовичу з'їхати у відокремлену угору бетонними блоками кишеню. Потім підійшов, дверцята сам відкрив і до салону заглянув. «Куди їдемо?» – спитав Сухо. «Втома від дороги і страх». Не давали Сергійчу швидко зосередитися. Ха, бджіл везу, заговорив він невпевнено. Куди везеш? На Україну. А нащо там твої бджоли? чоловік озирнувся на причіп. Там що? Своїх нема? «Я з сірої зони, з Малої Староградівки», – почав нарешті Сергійович чіткіше пояснювати. «Стріляють у нас. Якщо я бджіл вдома випущу, вони через стрільбу можуть полетіти. Втрачу я їх». а посміхнувся камуфляжник, ніби щось дійсно нове дізнався. «Значить, бджоли вибухів бояться». Цікаво А документи у тебе є? Є Сергійович поліз до внутрішньої кишені куртки Ні, мені не треба Я ж бачу, що ти наш Це там украм покажеш Хоча з бджолами можуть і не пропустити У тебе на бджіл Документи є? Сергійович розгубився Ні А що, треба? Мужик знизав плечима Цигарочки не буде? – Не палю. – Ну, їдь, може, ще сьогодні встигнеш, – миролюбно завершив бесіду чоловік з автоматом. З полегшенням Сергійович завів мотор і повернувся до звуженої бетонної пірамідки колію. Скоро пірамідки закінчилися через кілометр півтора – Увідкнувся він у чергу машин. Поряд з машинами стояли люди, де по двоє, де по п'ятеро, зазирали вперед, розмовляли. «Це що, черга на виїзд?» – спитав він, як підійшов до водія Таврії, яка попереду стояла. Той повернувся, палив біля машини. «Так, ця на виїзд, а потім друга на в'їзд». Пояснив йому чоловік усі деталі стояння у черзі, пояснив, як проходять перевірку документів і митницю, і про пільгову чергу розказав. «А інвалідів другої групи до пільгої пускають?» – очі Сергійовича загорілися. «Мабуть, замислено видихнув той, усяких інвалідів пускають. Спробуй». Повернувся Сергійович за кермо, об'їхав чергу і метрів за триста пристав до іншої, коротшої, пільгової. «Що за товар веземо?» – спитали динаерівські митники, два кругловидих хлопці з червоними чи то від горілки, чи то від недосипу очима. «Товарів нема, бджіл везу! А окрім бджіл, там у вуликах у тебе точно нічого!» – один хитро примружився. Можете подивитися? А ми і подивимося, твердо сказав той, що примружився, і підійшли вони до причепа. То що, ремені знімати? уїдливо спитав втомлений дорогою Сергійович, чи вухо притулити. Один дійсно приклав вухо до вулика, прислухався. Гудуть, сволота сказав і озирнувся на напарника. Ти кожен послухай, може там «У трьох бджоли, а у трьох – контрабанда». Обійшов перший всі шість вуликів, до кожного прислухався. На тому і залишили Сергійовича у спокої. Паспортний контроль тривав хвилин десять. Забрав його паспорт, сидячий за віконечком чоловік у камуфляжі, став з нього у комп'ютер щось переписувати – Потім пішов з паспортом у руках і довелося Сергійовичу кілька хвилин понервувати. Проте даремно він нервував. Повернули його паспорт. І не можна сказати, що особливо ворожий, чи навпаки привіт. Ну, просто опустила рука у камуфляжі паспорт Сергійовича на робоче підвіконня віконечка. І вже не дивився на нього служивий, а дивився на тих, хто за Сергійовичем у черзі стояв. Українські солдати на нульовому блокпосту перезирнулися, як причеп із вуликами побачили. Що це ви всі бджіл вивозите? спитав один Сергійовича. Чому всі здивувався той? Я один вивожу? Ви у нас сьогодні п'ятий з бджолами, сказав солдат, тільки в інших вуликів більше було. Ну, може, вони здорові, а я інвалід другої групи, відповів Сергійович. Селікос у мене, шахтарський кашель. І він натужився, закашляв старанно, хоча кашель був не дуже переконливий, йому навіть самому стало за свій кашель незручно. Добре, добре, знаю я, що таке селікоз, сам із Каютова. Пропуск давай. Слово «пропуск» пропустив Сергійович вуха, тому що пригадалося миттєво, що проїздив каютово дорогою. І назва йому сподобалася, і терикон він десь там бачив, і вежу шахтарського стовбура поруч. «Пропуск», – повторив солдат. Цього разу Сергійович солдата почув і занервував. Від нервів закашлявся, він сильніше, і тут вже у кашлі його силикоз зазвучав, ніби хотів самому Сергійовичу довести свою присутність. «Я ж не там живу!» – перечекавши приступ кашлю, задрібутів Сергійович. «Я ж із сірої зони, мала Староградівка, біля Каруселіна». Солдат подивився на пасічника, сумніваючись, перевів погляд на напарника, простягнув йому паспорт, той погортав документ, знайшов печатку з пропискою, рацію Дорота підніс. «Ваня, перевір малу Староградівку Донецької», – сказав він у чорну мильницю рацію. І тут же подивився на пасічника. «А чому ви через Ордло заїжджаєте?» «Так вас же мені Петро порадив, сказав, що безпечніше». «Ну так, безпечніше», – хмикнув перший солдат. «А який ще це Петро?» – зацікавився раптом другий. «Ну, з вашої армії, з української, він до мене через поле у гості ходить. А прізвище його як?» «Не знаю. З Хмельницького він. Він що, сам до вас у сіру зону ходить?» «Так, сам. Ще телефон мій носив до себе заряджати і свій номер залишив». Суворий солдат забрав у Сергійовича мобільник і пішов, забравши з собою і паспорт пасічника Другий солдат наказав заїхати у бетонний карман, щоб звільнити місце для наступної машини Настрій Сергійовича зіпсувався, а у голові ніби потемніло І тільки у цей момент зрозумів він і відчув, що «настав вечір, глибокий вечір» Срівич підійшов до Бджіл, приклав вухо до найближчого вулика, а й гудіння Бджіл здавалося йому втомленим, приреченим. Нервово озирнувся він у той бік, куди пішов військовий, і побачив його. Ішов той до нього втомленим, нетвердим кроком. Підійшовши, простягнув паспорт з мобільником. «Їдьте», – сказав, – «а той папірець на наступному посту покажете». «Дякую», – сказав Сергійович, пошукав поглядом другого солдата, щоб з ним попрощатися, але не знайшов. Аудіокнижка. Праворуч на горизонті за полем лісок визернув і тут якраз, і на ґрунтівку з'їзд, звернув на неї Сергійович,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 Катерина Ісаєнко. Радіоадаптація тексту Андрія Кокотюхи. Передачу підготували режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко. Далі буде. Аудіокнижка. Ви слухаєте Радіокультура.